E kopurua e, bueno, ezin jakin, ezakik pertsona etorri dela iruditzen zaigu. E, inoiz beintzat e, bizikletaren inguruan e, e, ikusitako e, martxareik aurdina hemen beintzat bidaso aldean, ez? Eh hoy etorri etorriña e, goitzeko 12tan e, e, bai eh iruneta hondarritik eta bai herrendeditik eh elkartu eta eh geotanabea ba ba istripua gertatu izan eh lekuraino etorria. Pizkaban eskatzen da segurtasuna, segurtasuna zarategoko ere, bide gorri bat eskatzen da. Zer da txuzel eskatzen dena? Ba, hemen denon laguntza eskatzen da. E, laguntza eta ardura. Alegia, kotxegidariak badakigu, ba, segulako ardura, daukagulak gu ere kotxegidariak era, eta beti gogoratu gara ziberda, eta olakoetan ba, zer esanik ez. Eta noski, azpiegitura egoki batek segurtasuna ematen du. E, 2007-ko Gipuzkoako bizik eta bideen planean hortxe dago bidazo aldea eta donosti aldea elkartuko dituen bidegorria, gorria ba, pentsatua ba, eta mapan egina eta gainera bai eurobelo eta eder bidearen barruan izango litzateke. Alegi Gipuzkoako sarrera da, Europa aldetik datoren nontzako eta noskik ba, ba, bertan bizikera nontzako Hortuan, e, hori egiteko eskatzen dugu hori da Malare, errepidean gertatzen dira maiz e, iztripuak. E, Zita, nola zahiztu egitezki iztripuiek? E, Nondi etorre daiteke horren konpontziko ze esperientziak ikus dituzu, eh? Bueno, e, egia da, e, zahia dela, e, konbibentzia, bai, e, kotxe eta e, txirrindularien arteko konbibentzia hori, ez, Baina, bueno, e, posible da, E eta bi bai, bi aktoreak, hor e, bi aktoreak, e, nolabait hori e, kontutan hartu beh argedu, eh? hori e, bermatu behar dugu. Bai, e, txirrindulariak gure aldetik e, jarri beh argedu e, atentzio guztia, e, baliabide guztiak segurtasun hori bermatzeko. E, eta, eta bestalde kotxeak ere, eh ba, ba bueno, e, jabetu behar diala eh e, e, kate horretan e, aulenak eta galtzeko gu gu gu gehala, ez gehala. Orduan bueno, e, hartzen dituzten eh edosen neurri, nik uste dut, e, e, bueno, ba, eskertzekoa litzakela konbentzia hori eh emanalizateko, ez? E, azken finean, e, kotxe batek e, puntu seguru bat errepidean puntu seguru bat, aurreratzeko puntu seguru bat e, aurkitzeko, agian minutu bateko atzerapena beharko luke, e, itxaroteko pazientzia hori hori da eskatzen degun askotan, zera, askotan prisan e, urduritasunangatik urduritasunan gatik edo e, baiten ba, deguna da e, edo zein puntutan aurreratu edo zein modutan. ez. Eta bueno, gaur egun nik uste ditu araudia oso garbia dala, dela, ez? E, metro bat eta erdiko e, eh tarte hautzi berdela eta are gehiago e, azken modan osea eh baimenduta dago e, e, linea continua e, zapaltzea, eta eta bueno, horrek nolabait eh bermatu dezake eh ba istripuak e, e, ez egotia,